إن القلوب إلى الحبيب Altyazı M.K.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 يا محمد وافتا من الخير كل مغلا يا ربي صل على محمد واغفر وامح من كان اذنا يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان اذنا يا ربي صل على, على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على عليه There I know. al <inaudible> me الحمد لله القوي واضه برهان المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شان ولحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسم صلى الله عليه لهم أشر خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فأشر الآثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهر عيكل المحوت اطراد بوجودها اكناف الوجود وطرزت برد العوالم بمطراز التكريم اللهم صل وسلم اشفع الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك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 يد شرب بوجوده الذربان ودلد شرى أسراره في الأكوال فما من سره أبي قلب منيم إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب يا حبيب يا حبيب يا حبيب Yeah. سبحانه الذي أغرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والدهور ما أملأ الوجود بالخلق يا نور فقد بارك الله من إله الكريم بشرت لآياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما أنتم قريس عليكم روض الرحيم فمن فجأت وادي البشارة وتلقى بكلب سليم Banhudiya ilam suratin mustaqim. Allahumma salim wa salim, ajar fasilat wa taslim. Alaa sabilah dan riba, Muhammadirrahim. Allahumma salim wa salim, wabarikalaih wa alaihi. Kullu al, al, al, al, al kullu. Habib ib-tamilu, kulu-kulu bi shag.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 situ di dit da'ini ya gharam ya gharam salatun salatun bisalamil mubini bisalamil mubini li nuqtatid da'ini li nuqtatid da'ini ya il mope ke Kamiu ko naisimbi, doh da ilayka. So let us let alayka. gent just la ilaga. Kamiu ko sebelumnya, tausiah insyaAllah oleh Al-Tabib Ali Zainal Abidin waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-lazi hadana lihada wa ma kunna linahtadia lawla an hadana Allah Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina rasulillahi Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa Amma ba'duh Yang saya kasihi lagi saya hormati Yang amat berbahagia Datuk Seri Muhammad Najib Bintun Razak berserta Datuk Datin Isteri Dan juga Menteri di jabatan Perdana Menteri Datuk Jamil Khair dan semua tetamu-tetamu terhormat datuk-datuk datin-datin hadirin dan hadirat pencinta Allah dan Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah indahnya malam yang kita berada pada malam hari ini di dalam mengungkapkan salah satu rasa kecintaan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam, Yang mana kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah bahagian daripada iman Yang tidak sempurna iman seseorang Sehingga mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada sesiapa pun juga Demikian sabda Rasulullah sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Di dalam Nabi, Nabi bersabda Abdul Mawadah Daliman Wadagfa Inna Asbat Tunjukkan rasa cintamu kepada orang yang kamu cintai kerana yang demikian itu akan mengeratkan hubungan anda dengan orang yang anda cintai. Maka ini adalah bahagian daripada sedikit ungkapan dan ekspresi kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Wahala Ali wasallam wa wa maka berkumpullah kita di tempat ini Berselawat kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam cara mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad menyebut nama Allah subhanahu wa taala cara mengekspresikan cinta kepada Allah subhanahu wa taala demikian dalam majelis-majelis yang disebut nama Allah dan disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam tentunya akan diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana tidak turun rahmat sementara yang disebut adalah yang mempunyai rahmat Bagaimana tidak diturunkan rahmat oleh Allah sementara yang kita agungkan adalah Tuhan yang menciptakan kita. Bagaimana tidak akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah sementara kita adalah mengagungkan, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak turun rahmat sementara yang kita baca salawatnya adalah Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah untuk membawa rahmat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sungguh kami tidak mengutus engkau wahai Rasulullah kecuali untuk membawa rahmat kepada alam ini alam semesta ini tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam maka satu hari baginda Rasulullah Ketika melintasi kepada beberapa orang sahabat yang duduk berzikir, memuji, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kepada majlis itu dan duduk di majlis itu baginda bersabda, Ra'ayatul Rahmatatanzilu ilaikom wa uridu'an usharika kum fiha. Saya nampak rahmat Allah turunkan kepada kamu. Wahai sekalian sahabat yang berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pun ingin berkongsi sama untuk dapat rahmat yang Allah turunkan kepada kamu Kalau dalam majlis ini tidak turun rahmat Di mana lagi akan turun rahmat Kalau dalam majlis ini tidak ada pemberian daripada Allah Siapa yang akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Falhamdulillah Yang mengizinkan kepada kita untuk berhimpun di tempat semata-mata kerana cinta Allah dan Rasulnya Yang keduanya adalah merupakan bahagian daripada kesempatan purnaan iman dan bahagian daripada syiar yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub barang siapa yang mengagungkan akan syiar-syiar Allah maka mengagungkan syiar itu adalah merupakan hakikat ketakwaan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala bilamana kita pergi ke Mekah Lalu kita berhadapan dengan makam Ibrahim... Tempat memijak kaki Nabi Ibrahim di sebuah batu itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim. Batu pijakan kaki Ibrahim. Tempat untuk salat. Kerana merafakkan syiar bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Bila mana seseorang pergi sa'i. Antara safa dengan marwah. Inna safa wal marwata min syairillah. Safa dan Marwah bahagian daripada syiar Allah Karena diikat dengan seorang perempuan yang dia lari daripada gunung Safa ke Marwah Mencari air tujuh kali berulang kali Sehingga dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahagian daripada syiar Untuk setiap umat datang pergi ke Mekah tidak sah kalau tidak melakukan syahid daripada sofa kepada meruah. Sebab apa dilakukan perkara itu terkait dengan seorang wanita saleh taqiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengagungkan tempat itu bahagian daripada syiar kepada Allah Subhanahuwataala. Waman yuadzim syair Allah fa inna hamintakwal qulub. Maka apa yang kita adakan pada malam hari ini bahagian daripada syiar kepada Allah Subhanahuwataala untuk mendapatkan hakikat ketakwaan di dalam hati yang kita amat memerlukan kepada rahmat di hati ini agar supaya Allah Subhanahuwataala Jernihkan hati ini daripada perkara-perkara yang dapat menodai kepada hati ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa taala untuk mengubati hati, untuk membersihkan hati, untuk menyembuhkan hati daripada pelbagai penyakit hati. Yang diantara penyakit penyakit hati itu adalah boleh merunsingkan boleh menggeruhkan hubungan pertalian persaudaraan dan juga kesatuan antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena yang demikian misi utama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabhi wasallam adalah ingin menyatukan umat manusia ingin menjadikan mereka bersaudara dan membuka wawasan umat Islam dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam akan hakikat persaudaraan dan juga kesatuan yang diikat oleh Nabi Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam di bawah payung al-iman sehingga baginda Rasulullah dengan luasnya pandangan nabi bersabda mengatakan bahwasanya persaudaraan di bawah iman ini adalah menjangkaui alam melangkahi alam Bukan hanya kepada manusia yang beriman saja kita bersaudara, akan tetapi kepada makhluk daripada jin yang beriman kepada Allah Subhanahuwataala, kata baginda Rasulullah, mereka adalah saudara kepada kamu. Demikian sabda Rasulullah ketika membaca surat Ar-Rahman dan mengulang-ulang di dalam ayat itu, "Fabi ayi ala irabikum atu Dan dengan apa lagi daripada nikmat-nikmat Allah? Kamu wahai manusia dan jin mendustakan. Nabi kemudian bersabda, Jin sudah menjawab mendahului kamu dengan mengatakan, saudara kamu, jin sudah menjawab mendahului kamu dengan mengatakan, kalau kami tidak mendustakan semua nikmat yang kau berikan kepada kami, nabi mengatakan saudara kamu jin sudah menjawab. Maka dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa mengikat arti persaudaraan antara orang-orang yang beriman adalah melangkahi alam bukan hanya kepada basyar sahaja, akan tetapi kepada makhluk yang kita tidak nampak yang beriman. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka adalah saudara di bawah payung iman. Bila mana kita melihat di dalam sejarah tidak ada pahlawan yang maju di hadapan untuk mempersaudarakan antara satu kaum dengan kaum yang lain, sebagaimana berjayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mensatukan dan mempersaudarakan antara orang-orang yang beriman di dalam sejarah sesiapa sahaja di dalam di dalam kemajuan sesiapa sahaja tidak akan didapat seseorang yang sukses di dalam mempersaudarakan satu umat dengan umat yang lain seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam yang tidak akan berjaya seseorang di dalam mensatukan dan mempersaudarakan satu dengan yang lain kecuali mengikut arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah daripada Mekah ke Medina, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Tahukah kita siapa itu Muhajirin dan siapakah itu Al-Ansar? Kaum Ansar gabungan daripada dua kabilah yang besar, Aus dengan Khazraj, 120 tahun mereka berperang. Mewarisi permusuhan satu dengan yang lain Sehingga generasi demi generasi -jem -jem Adalah mewarisi permusuhan kepada golongan yang lain Sehingga peperangan itu berkelanjutan selama 120 tahun Dapat dipersaudarakan dengan Nabi Muhammad SAW <Sive> Wa alihi wa sahbihi wa salam, Kaum muhajirin yang tak ada kaitan nasab dengan kaum ansar Tak ada hubungan silaturahim dengan kaum ansar tak ada ikatan apapun juga dengan kaum Ansar kecuali iman sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang ke kota Madinah walaupun tak ada apa-apa kaitan antar mereka dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tindakan kaum Ansar di dalam melayan kaum Muhajirin atas ikatan persaudaraannya adalah yang melebihi daripada khayalan manusia. Demikian hebatnya mereka di dalam memahami. Persaudaraan yang diikat oleh Nabi Muhammad Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Mengungkapkan di dalam Al-Quran Keajaiban yang terjadi Antara saudara dengan saudaranya Di bawah payung iman Walavina tabawwa udara wal imanah wa yumahibbu man haajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim haajatan mimma uutu wa yuthiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasaasa walladheena tabawu aldar wal iiman dan mereka yang sudah berdapat di negeri Madinah dengan dasar iman Cinta kepada saudara-saudaranya yang berhijrah daripada Mekah yaitu kaum muhajirin dan mereka kaum ansar memberikan apa yang mereka miliki daripada harta dan juga kekayaannya kepada kaum muhajirin. Tanpa ada perasaan berat hati di dalam hati mereka Bahkan mendahulukan pemberiannya kepada kaum muhajirin Berbandingkan diri mereka Demikian barang siapa yang menjaga dirinya daripada sifat kedekut Maka dia termasuk orang-orang yang berjaya kata Allah subhanahu wa ta'ala. Diikat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam persaudaraan dengan kasih sayang. Dan mendahulukan satu kepada yang lain. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengakui mereka, mereka kaum ansar. Di dalam mempererat pertalian hubungan persaudaraan dengan kaum muhajirin. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman: Rasulullah, amanu, uh, Muhammad Rasulullah, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Muhammad Rasulullah. Mereka yang bersama dengan Rasulullah tegas kepada orang-orang kafir dan juga saling kasih mengasihi satu dengan yang lain. Bilamana Nabi Muhammad sallallahu wa alaihi wa wasallam adalah pahlawan di dalam menyatukan dan mempersaudarakan antara umat Islam. Maka cara yang dipakai oleh beliau adalah merupakan cara yang mujarab agar supaya kaum Muslimin dapat meneladani cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mempersaudarakan antara orang-orang beriman intipati daripada orang itu adalah mahu bersaudara kesediaan hati untuk membuka ruang maaf kepada orang yang dia bersalah kepadanya kesediaan hati untuk bertasamoh saling saling menghormati dan juga saling saling menutup mata daripada aib yang lainnya demikian nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam yang ditekankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan bantuan daripada Allah wa Dia dialah Allah yang memberikan kekuatan kepadamu Wahai Rasulullah Dengan pertolongan daripada Allah Dan juga kaum al-mu'minin Dan Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka Sehingga mereka bersaudara Dengan kesatuan hati Mereka bersaudara Dengan kesatuan hati Mereka saling kasih mengasihi Dengan kesatuan hati Mereka mahu bersatu-satu dengan yang lain Bila mana masing-masing Sedia hatinya untuk mempererat persaudaraan yang diikat oleh Allah Subhanahuwataala di dalam Al Quran. Innaal Muminuna, Ekhwaton. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Al Muslim, Akhul Muslim. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Islam bersaudara dengan orang Islam yang lain. Demikian intipati daripada hakikat persaudaraan yang diikat oleh. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takliful qulub walau anfakta ma fil ard jamian ma alafta bain qulubihim kalau kamu mengeluarkan semua kekayaan yang ada di atas muka bumi ini kamu tak akan mampu menyatukan hati mereka Walakin Allah alafa bainahum akan tetapi Allah lah yang mampu untuk menyatukan hati-hati mereka demikian janji Allah Subhanahu wa taala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan barakah ini di tempat yang penuh dengan dengan acara yang penuh dengan barakah ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Hati-hati kita ini adalah termasuk Hati-hati yang dipandang dengan pandangan Rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hati yang subur dengan kasih sayang Sebagaimana dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kehadiran kita di tempat ini Menjadi sebab hidayah kepada orang ramai InsyaAllah Dan moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala Kepada permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara Malaysia Tentang kehilangan MH370 Kita memohon Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengetahui, yang Maha Tidak Menghampakan, yang Maha Memberi, yang Maha Mengabulkan setiap doa yang, ber, yang seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah kami memohon kepadaMu dengan dengan Namamu yang Baik daripada Asmaul Husna agar supaya Engkau bantu kami dan kami menyedari akan kelemahan yang ada pada diri kami dan kekuatan yang ada pada Engkau ke ilmu yang ada pada kami dan ...luasnya ilmu yang ada pada engkau. Dan ketidakmampuan kami dibandingkan dengan kemampuan engkau yang tidak terbatas. Ya Allah, bantulah kami kepada permasalahan yang sedang kami hadapi di Malaysia ini. Ya Allah, berilah kepada kami hidayah dan taufik. Dan kita memohon kepada Allah SWT agar supaya MH370... bilamana bila mana perkara yang masih dikandaki oleh Allah adalah baik. Moga-moga Allah SWT mempertemukan di mana tempatnya dan diselamatkan mereka penumpangnya nya insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu kesabaran ketabahan kepada ahli keluarganya ya Allah bilamana kami datang kepada orang yang kaya meminta kami tidak akan hampa daripada orang kaya itu kami datang kepada engkau ya Allah memohon kepada engkau bukan seorang kami saja ya Allah ramai yang datang memohon kepada engkau merayu dan juga berdoa dan engkau berjanji tidak akan menghampakan sesiapa yang berdoa kepada engkau dan kami yakin permintaan dan doa kami kepada engkau tidak akan akan hampa kerana Engkau Maha Suci daripada menghampakan sesiapa yang berdoa kepada Engkau. Ya Allah, harapan kami. ...tada hantangan kami kepadamu... ...rayuan kami kepadamu, Ya Allah... ...agar supaya engkau bantu kami... ...engkau selamatkan kami... ...engkau pertemukan ke untuk kami kepada... Ke ...ahli keluarga mereka yang berada... di ...diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala... ...keselamatan... ...Ya Allah selamatkan Malaysia daripada fitnah... ...Ya Allah selamatkan Malaysia daripada perpecahan... ...selamatkan Malaysia daripada pelbagai isu-isu... ...yang mengganggu perhubungan... ...antara orang-orang Islam... ...yang beriman kepada Engkau, Ya Rabbal Alamin... ...Ya Allah engkau anugerahkan kami di Malaysia ini, dengan pegangan Islam, yang juga engkau jadikan kami orang-orang yang berpegang kepada ahli sunnah wal jama'ah, asyari dalam madhabnya dan syafi'i dalam madhabnya, kami satu rumpun mengharapkan inayah, hidayah, taufik daripada engkau, ya Allah, selamatkan akidah kami, ya Allah, selamatkan negeri ini, jauhkanlah daripada pelbagai balak dan fitnah, di berbagai tempat negara-negara Islam banyak berlaku fitnah, ya Rabbil Alamin, kami mohon kepada engkau, agar supaya engkau jaga pelihara negeri Malaysia daripada pelbagai fitnah Ya Rabbul Alamin ini doa kami kami menunggu kabul daripada engkau Ya Rabbah Ya Gawthah bantulah semua yang hadir daripada ketua negara dan semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala permintaannya kepada engkau Ya Rabbul Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin mudah-mudahan Bisa memperkuat kita uhuwah kita Bisa memperkuat persaudaraan kita Malaysia satu dan Malaysia tetap bersatu Jangan kita saling mencaci Jadilah kita saling menyintai Jadilah kita manusia yang selalu memikirkan kesalahan sendiri Jangan membongkar kesalahan orang lain Seandainya ada yang salah di antara kita Ajaklah mereka di jalan yang baik Dengan cara yang baik Sebagaimana Rasulullah SAW Beliau Nasiril haq bil haq Jadi Rasulullah mengajak kebaikan Dengan cara yang baik InsyaAllah Malaysia tetap satu dan Malaysia tetap baik Dan insyaAllah Malaysia tetap jaya Dan Malaysia penuh dengan kasih sayang dan keriduan Allah Subhanahu SWT Di sini saya mengucap banyak-banyak terima kasih dan penghormatan kami, terutama saya dan rombongan kepada Datu Sri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak yang mana beliau hadir bersama kita di saat ini satu kebanggaan bagi kita. Doakan beliau dan doakan seluruh jajaran beliau bisa dapat memimpin Malaysia ini dengan baik. InsyaAllah Allah selalu melindungi beliau Dan selalu melindungi semua yang bekerja di Malaysia ini Dengan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Doakan mereka karena mereka mempunyai amanat Amanat itu tidak mudah Kalau kita pula mungkin mendapatkan beban seperti itu Kita pun tidak mampu Orang yang baik adalah saling mendoakan Zaman yang paling baik adalah zaman di saat pemimpin mendoakan rakyat dan rakyat mendoakan pemimpin. Itulah zaman yang baik. Dan insyaAllah saat ini adalah saat terbaik. Yaitu kita kumpul dengan pemimpin-pemimpin kita. Kita kumpul bersama ulama-ulama kita, kita kumpul bersama orang-orang yang kita cintai insyaallah. Ini sebagai wadah yang diridhai Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah berkat majlis ini permasalahan yang lagi dihadapi Malaysia semuanya akan terselesaikan. Amin. Ya muyassirkul li'asir yang akan memudahkan semua kesulitan hanya Allah. Allah saat ini memandang kita, Allah saat ini memandang Malaysia. Allah saat ini memandang pemimpin-pemimpin kita dan Allah saat ini akan memberi apa yang diinginkan. Karena perkumpulan seperti ini pasti di dalamnya penuh dengan para aulia dan doa wali tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, sepulang dari tempat ini semua masalah-masalah kami dan masalah-masalah bangsa ini kami berharap Engkau selesaikan dengan baik Ya Arhamar Rahimin Semua yang lagi sakit Di antara kami Engkau sembuhkan Ya Allah Semua yang lagi Mempunyai kesulitan Mudahkan Ya Allah Semua yang lagi Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Yang berada Dalam keadaan Sedih dan duka Berilah kepada mereka Ketenangan dan ketenteraman Serta kesenangan Bahiran luah batina Jadikan Malaysia ini Negeri yang penuh Dengan berkah Negeri yang penuh Dengan manfaat Dan jadikan majlis ini Tersebar di seluruh negeri ini ya Alhamdulillah hingga penduduknya mendapatkan rahmat dariMu ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabb ya Rabb Sayangilah seluruh penduduk negeri yang kami cintai ini Dan seluruh penduduk muslimin manapun mereka berada Ya Allah singkirkan percekcokan dan permasalahan yang lagi dihadapi kami dan mereka Jadikan hati-hati kami ini hati-hati yang ikhlas Hati-hati yang ikhlas memaafkan saudara-saudara kami yang telah menyakiti kami Berilah kepada kami ya Allah kemudahan Agar kami menjadi hamba-hamba pilihanmu ya arhamar wa imin Allahumma ya Rabb arinal haqqa haqqa warzuknat tiba'ah wa batil abatil warzuqna sinama ya rab kami yakin malam hari ini engkau ridha kepada kami ala ya allah binadhra min alain arahima tedawi kullama allahumma ya allah kami semua adalah hamba hamba yang sakit banyak dosa yang telah kami lakukan banyak maksiat yang telah kami lakukan banyak kesalahan yang telah kami lakukan allahumma ya allah jadikan malam ini malam taubat nasuha malam Taubatan nasuhah, apapun dosa yang telah kami lakukan dan siapapun yang melakukannya, Ya Rabbi, kami berharap malam hari ini telah kau ampun telah kau ampuni dan telah kau beri kepada mereka ya Allah kebaikan-kebaikan. Allahumma ya rab panjangkan umur kami, panjangkan umur seluruh yang hadir dan yang mengikuti acara ini dalam keadaan sehat wal afiyah. dalam keadaan selalu meningkat iman dan takwanya. Jadikan kami ya Allah dan keluarga kami semua min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahli al-ilm, min ahli al-khair, min Al-Ahli Sunnah wal-Jamaah Wahfadna wahfadhum Ya Rab min jami'il bala Wal-waba wal-fidal Ma'zahara minha wa ma'batal Allahumma ya ya'arhamarrahimin Jadikan hati-hati kami Hati yang lemah lembut ya Allah Selalu memaafkan saudara-saudara kami yang lain Jadikan saudara kami yang lain Allah memaafkan kami Ya Rabb jadikan Ya Rabb majlis-majlis seperti ini Sebagai benteng bagi Malaysia ini Ya Arhamar Rahimil Sebagai benteng bagi negeri yang kami cintai ini Ya Arhamar Rahimil Sebagai benteng bagi pejabat-pejabat Yang menjabat di tempat ini Ya Arhamar Rahimil Allahumma ya Rabbana Ya Rabbana githina bi qurbil Mustafa Farham ilahi fa Fanahnu qawmul da'afa Allahumma kama jama' ta'ad samana ala safa Fajma'ana fil jannah bil Mustafa Ya Allah perjumpakan kami dengan kekasih kami Nabi Muhammad Di dunia sebelum di akhirat nanti Mudahkan kami untuk berjumpa beliau Mudahkan kami untuk berziarah di tempat beliau Mudahkan kami dalam menunaikan ibadah haji dan umrah Serta berziarah di Madinah Al-Munawwarah Ya Allah terimalah doa-doa orang-orang yang rindu kepadanya Ya Allah perjumpakan kami dengan kekasih kami Ya Allah berkat majlis ini Ya Allah kami mohon ya maulana ya mujib Ya hadiran la ya ghib Tawasalna ilayka bihabibi Muhammad Antakdi hajatina wa hajatil hadirina Wa hajat Malaysia an angarib Gaira ba'id ya arhamar rahimin Rabbana atina bin dunia hasanadan Wa fil akhirati hasanadan Wa qina azaban lar Wa qina azaban lar Ya Rok Besawat kami yang hilang kami mohon Ya Rabb tunjukkan kepada kami di mana tempatnya Ya Allah Tiada kekuatan kecuali kekuatanmu Kami tiada mampu teknologi apapun tiada mampu Ya Rabb Kecuali engkau yang menunjukkan wahai pengasih, wahai penyayang Ya Allah sayangilah kami dan sayangilah mereka yang berada di pesawat Ya Rabb tunjukkan Ya Allah Ya Rahman Rahimim Hanya kekuatanmu Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil La hawla Wa la quwata Illa billahi Al-Ali'il Adim Wa sallallahu Ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Ala hadini Yaquluniyatin saliha Bisirri al-Fadihah Dalin <todohan> Amin Ya Rabbil Alamin Allahumma azzali wa zallib wa barik alaihi wa ala ali. Fahdz al arshu tara ban wa asti b al kursi heibatan wa wqarah. Wamtala al وَبَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ تَهْلِيلًا وَتَمْجِيدًا وَاسْتِغْفَارًا صُبْحَانَ اللَّهِ الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله وَلَمْ تَزَلْ أُمُوهُ ضَرَاعٍ وَعَنْ مِنْ فَخْرِهِ وَفَضْلِ إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطالق بإذن رب الخنق وابعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجداً شاكوران حميدا فانه البجر في تمامه صلى, صلى, صلى, صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى No Insyaallah kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan-kesempatan ke -kesempatan depan insyaallah. Walafku warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir. Alhamdulillah